And on tulemast koju. Jaanus Kärner ja tänas saate külaline rõõm on sind näha vana sõpra, legendaarset võitlejat. Sa oled tagasi nüüd Pik tornis sinimust valge taas. Ja millal see aeg oligi, millal sa siit lahkusid? No selles saab nüüd juba kuskil 13 aastat, kui sa ei lahkunud siit maalt ja see oli muidugi väga pikk ja keruline lugu Uh, kohred sai pakitud mitu korda ja, ja, uh, ja valmisolek oli muidugi aastaid juba seal, aga ja kuskil umbes sellises ümbruses no meie tunnemid on sambelt seela asutaja liiget ja põrandaluse liikumise arvestatavad üldjuhti võime öelda üle üle nõukogude liidulises ulatuses suniidid visid väga kaugele ja Ja võibolla, et tuleme selle alguse juurde, kus sa saati usule tulid? No, no kõigepealt muidugi me algus on, on võtaks aega võibolla sellest rääkida. Minu vanemad on olnud kristlased noorest alates, isa oli mul Rotso missionär, kes töötas põhirõhuga saartel. Ja see on siis päris loomulik jätk muidugi, et, et ka meenust saikristlane varases nooruses. Nii et usulutuleku aeg konkreetselt see dateerub 1959. aastaga, nii et oktobrikuuses sai siis kui palju? No, üle 36 aasta juba tagasi. Nii et sellest on möödunud tulkul aega, Aga tead, see on siiski tore, kui sa räägid küsid algusest, siis tõepoolest see on niisugune ere sündmus ja, ja, ja meelde jääv, mis kunagi unune, isegi mitte aastate jooksul. Nii et äh, mul on väga hea meel, et, äh, et nende raskete aegadele loolimata vastuseisust ja kõigist surveavaldustest äh, äh, jatkus. See oli Jumal muide. Ma ei saaks öelda, et see oli minu ingetugevus või minu isiku pära mis nagu pidas vastu aja katsumustele aga see oli, tead see oli jumal käsi ja kui jumal tõmbab ja kui jumal ikka vägevasti sind pudutab siis seal ei ole midagi teha sa, sa ei saa vastu seista nii et ma olin norukene äh, alles äh, õpiline, kui kui jumal mind kutsus Ma on olnud varasemaid kutseid ka, nagu ma ütlesin, mu vanemad olid aktiivsed Jumarigi töötajad. Isa oli missionäri evangelist ja ema, nagu see tavaliselt nüüksil puhul on, oli perekasvataja ja tema õlul oli siis laste maimuliku elu kujundamine. Ja mida teevad emad, kelle peal on Serena koorem? Nad palvetavad, õige. Ja tema oli eriline palve inimene, kes siis vormis nii hästi oma kui oma laste elu põlvedel Jumala ees ja selle tõttu, et ta oli serane erakorraline palve inimene, muidugi ka tema vahekord Jumalaga oli täiesti absoluutselt erinev, midagi teist midagi erinevat, Ülo, mida võibolla raske leida tänapäevases materialismist imbunud maailmas ma ütleksin, et see on võibolla see mida meie rahvas ka Eestimaal täna vajab, palvata ei vaid emasid ja see oleks võibolla ei täiesti oma et saade rääkida sellest, mida tähendab üldse kristlik kodu ja kristliku kodu mõju Aga ma ütleksin veel, ma läheksin mitu sammu edasi veel sealt. Ma ütleksin seda, et kui oluline ja kui vajalik on see, et meie põlgond praegu kasvataks vanemaid, järiti emasid, kes suudaksid kujundada ja mõju avaldada nii sügavalt oma laste elule, et nendest lastest kasvaksid siis juba järmise põlgonna ja järgmise ühiskonna ja järgmise ajastu mõju kandvad inimesed, Kande talad võiks öelda. Ja nii et kui ma tagasi vaatan, siis ma ütleksin kõigepealt suure tänu ja augordustundega, annaksin kogu nagu selles mõttes, nagu ta sõlda krediidi või või selle tänulikuse ma suunaksin oma emale, kes, kelle kaudu ma tulin emale juurde. Ja nagu ma ütlesin, et jah, et, et seal oli pidevaid korduvalt tuli neid hetki, kui ema minule rääkisid, et jah, tema oli inimene, kes oli jumalaga särases vahekorras. Et profetik maim langes tema peale ja tead, tihti oli niisugune tunne, ma ütleksin sulle, et, et ma värisesin, mu kondid lausak lõbisesid, kui ema mulle rääkis Jumalast, sest sellel sõnumil oli särane võidmine ja särane mõju, mis tungis minu võivust läbi. Ja ma mäletan noorena tihti, ma olin vabustatud sest see sõnum, mis ema mulle edasi andis, see oli niivõrd tugev. Aga jah, siiski ma usun, et see oli nagu külv ja selle lõikus siis kulmineerus, kui ma olin äh, varajane teismeline ja siis ühel õhtul äh, taline merepujaste palvamajas pärast kuudepikkust võitlust äh, tuli rahusüdamesse ja ma sain rõõmus ja tänus vastu päästmise. Ja sealt kohe sul tuli ka see ind tegutsega. Jah muidugi, tead, ma ütleksin nii, ma ei kujuta ette kristlust olemata aktiivne. Ja ma kasutan muidugi veel nagu mõned ma vanu võibolla sõnu. Ma ei tea, millised oleksid praegu vasted eesti keelest tänapäeval ja, ja nii, et selles mõttes saab et mind aitama. Aga, aga minu jaoks ristiuskja olemaks kristlane. Kristlus. See tähendab jaga olla jagaja, olla teenija. Olla see inimene, kes paneb kõik välja, sest kui sind on lõpuks on täitnud valgus, siis on võimatu, nagu piibel ütleb, panna seda küünalt või seda valgust vaka alla. Ei, sa paneta kõrge... Kas siis küünla jala või või või lambi peale või või koguni nagu piiberöögi paned mäe otsa, nii et kõik seda näevad. See on midagi särast, see tuli, see on nii tugev ja see on nii põletav, et sa ei saa seda endale ainult hoida ja sa pead sellest jagama. Muidugi olud, olid olustikulised takistused, mis ma on siinsetel inimestele hästi teada, ei olnud võimalik arustada aktiivset tegevust no, lihtsalt nii, et nüüd ma siis lähen tänava nurgale ja, ja hakkan kulutama. Kuigi ma arvan, et ka seda sai tehtud ja, ja seda oli vaja teha. Tuli läbi käi üks periood, kus sa kujunusid ja, ja küpsesid ja omandasid sellises mõttes nagu vaimulikud teadmised ja, ja oma sügavuse isikliku vahekorra jumalaga. Ma arvan, et see kultiveerimise aeg see kestis kuskil võibolla umbes neli, äh, äh, ei see oli ikka rohkem kui neli aastat. Ma ütleksin, et, et jah, võibolla koguni kuus aastat või niimoodi umbes. See oli 60. aastate lõpul. Kui, kui me oma juba nagu noorte tööga alustasime. Aga jah, eelnevalt sai, ma õppisin muusikat armastama ja õieti muusika armastus on olnud meie perekonnas kogu aeg ja mul on olnud väga andekad õed. Keegi neist ei ole küll muusik, meie perekond on üldiselt tegelikult lingvistikaga ja keeleteadusega rohkem kui millegi muuga. Aga, aga muusika on olnud läbi perekonna, ja, ja ma arvan, et see pisik ja see väikene idu oli seal minus olemas. Ainult see vajas väljandit ja äh, kahjuks. Ainelistel puudustel mul oli olnud võimalik saada muusikulist haridust. Aga ja, nii et, nende kujunemise aastate jooksul sai õpitud pille ja, ja õpitud äält valitsema. Ja, ja nii et ma ütleksin, et see oli omakorda väga vajalik kõik selleks edaspidiseks, mis siis järgnes. Tere, kui siin tuvitab äh, nüüd teada, kuidas õietime alustasime, siis ma võiksin ka vihjata nendele mõjuteguritele, mis meie elustalal toimisid. Äh, ma usun, sa oled kuulnud, äh, 60 aastatel äh, oli äh, meil põguseid kontakte või väga kuldnõrgad äh, Ameerika evangelistidega ja, ja, ja muidugi vaimulik kirjandus, kui niisugune oli eeskalt, see oli kõige esmane äh, nagu Kanal või, või võiks ütlema niisugune toidulaud peale piibli, mis aitas meil omandada tervet piibeliku mõtlemist ja arusaamist. Ja ühenduses kirjandusega ja kirjanduse muretsemisega ja nende küsimustega, näed, see on jälle täiesti omaete teema, kas pole? Sattus ka minu kättes materjale Amerikast eriti, vaimustas mind tollal evangelist Oral Roberts. Ja Kuskil 60. aastal ja iljem 61, ta külastas Tollast Nõukogude liitu ja, ja nagu muide ma hiljem kuulsin ka oleviste kirikud. Mis muidugi oli nii väga vaikne ja hiljukene, et sellest vaevalt, et palju räägiti või teati, vahel paneb mõtlema, et, noh, et huvitab, miks põles näiteks rahva üles sellest ei kirjutatud, kas pole nii noh? Ja, aga noh, võibolla lihtsalt makati maha, elus tehti magatakse suurud sündmused maha, kui Jeesus tuli maailma siis ka temast ju palju ei räägitud tema kaaslased ei osanud mõista, mida Jumal oli tegemast ole ajal ja tead, selle järel kui Roberts juba oli oma elus jõudnud teise perioodi aktiivse kuulutuse järel, ta tundis, et tal on vaja hakata rajama nagu fundamenti, kus ta siis saab anda edasi teatepulga järgmisele põlvkonnale oma pärandit, vaimuliku pärandit. ja selleks ta reaas ülikooli ja no, nüüd ma siis räägin sellest, mis meid kõige rohkem papustus või mõjustas peale peale neegri, spirituaalide ja, ja muu taulise taulise kaasaeksama vaimuliku muusika meie uvi orbiiti sattus siis Ororobetsi ülikool ja juba nende uus muusikakollektiiv orkesteri ja koor ja oligi nii, et 68. aastal äh, muidugi mina olin aktiivselt palvetanud juba aastaid võimaluse pärast nendega kohtuda ja ja nii edasi. Ja oligi siis õnnelik võimalus meil 68. aastal vastu võtta Ororopetsi äh, kooli ja grupi, Talsest Oklahomast ja Tallinna sadama kaudu nad tulid ja, ja mul, mina olin siis väikene noorukene, kes siis alles oma puuduliku inglis püüdis siis praktiseerida äh, suhtlemisel nende mitmete üliõpäristega ja sellest ajast peale muide tekisid väga mitmedki soojad ja äh, kestvad kontaktid, mis, mis on täna veel jõus äh, mitmete tollaste noortega. Ma olen sidemetes, nendest on kujunenud äh, võimselt maimulikud töötegijad, koguduste juhid, äh, organisatsioonide juhid, nii et teatud mõttes see oli epohiloov kohtumine. Nii hästi nendele, sest nemad kohtusid siin inimestega, kes olid pidanud vastu ajakatsumustele ja raskustele ja surbele ja tagakiusule ja see kohtumine oli neile tohutuks äh, silma avavaks kogemuseks, aga samuti ka inspiraatsiooniks. Aga minule noorele poisile oli muidugi see täiesti nagu, nagu võiks öelda maailma või maa väring, mis äh, pani mind nagu, mõtlema ja tegutsema sootuks teisel tasandil ja mõtleksin, et võibolla meie nootegrupi ja muusikagrupi ja nii-öelda selle grupi loomise idee tee, äh, sai alguse sellest. Muide, meie esimene esimene esinemine, Tallinna-Merepesti kirikusel just toimunud kuskil üks kolmandalat enne seda, see oli kuskil 31. mail 1968, kui meie grupi esimene väljaaste aset leidis. Ja me viljeltasime siis nagu Rootsi kospel muusikat ollal mis oli nagu vastu vajataga ka natukene uuemas tulgenduses aga selle järel muidugi algas meie töös ka siis aktiivne ümber organiseerumine ja nii et nii palju siis sellest algusest ja siis sündis ansambel Seela ja. sa oled vist mõni aeg isegi oleviste kirikust teinud muusikat tead Ülo, sellega on nii et kuna minul on olnud tohutu huvi Ja see või ei ole vaibunud või see lugu armastus eriti just äh, kospel -koori muusika vastu. Ja, ja me ja eriti muidugi ka musta muusika vastu, musta kospeli vastu. Ja tegelikult aastate jooksul me püüdsime aina seda äh, žandri, kui nii võiks öelda, viljelda nii hästi kui me suutsime ja valgetena seda tõlgendada, aga selleks oli vaja ju koori ja oli vaja lauljaid ja, ja, ja oli vaja lauljaid ja nii, et, et nagu otsing inimeste jär, äh, või lauljate järele ja äh, valik ja nii edasi, see mõtult viis mind kontakti oleviste kirikuga ja, ja muide see oli väga õnelik aeg minu elus, sest et sealt ma leidsin ka endale abikaasa. Ja nii me siis alustasime koos siis siistollases Noorte kooris laulmist ja, ja see oli väga, väga, väga, väga, kasulik aeg selles mõttes, et, et vokaal, tehnika oli kõrgel tasemel seal ja sellele pöörati erilist tähelepanu. Nii et nagu koori laulmi, laulu kogemused ja ka koori juhtimise kogemused, no, ma ütleksin, ma sain sealt rohkem kui kuskilt mojalt. Ja see kestis mõningast aega, kuni hetkeni ma mäletan, Kuni mul siis oli ka seda võibolla survet nii palju sees, et ma siis esinisin ideega, et äh, luua üks koor äh, sellise, võidike see no, teissuguse lähenemisega muusikale ja kospelmuusikale üldse instrumentide kasutamisega ja nii edasi. esinesin näite ka juhtkonna ees, aga kahjuks äh, seda siis ei arvestatud. Ja ma ütleksin, et mul ei olnud mingit kebedust ja mul ei ole täna mingit kebedust selle kogemuse üle, aga see oli mõnes mõttes ole paratamatus ja, ja lihtsalt nagu elu nii, et selle järel siiski me olime otsustanud edasi minna oma tööga ja, ja nüüd inimestega, kes meie ümber olid kogunenud, me jätkasime tööd siis merepõhjastel. Nii et, et sellane oli siis nagu selline ajalooline kujunemine, aga nii et me oleme olnud koostöös oleviste kirikuga arvatavasti ka hiljem, kuigi nüüd selle järel, kui see ela oli juba muutunud selliseks aktiivseks grupiks, siis meie töö koduks oli küll Tallinemere põhjeste kogudus. Aga tead, see ei olnud kunagi piirav sellepärast, et meie visioon ja meie soov oli alati jõuda Eesti rahvani. Ja ma arvan, et meil oli kuskil kolm või neli grupi oli meie, meie nagu võiks öelda selle pihmavarju või selle katte all. Ja meie tööpold oli siis Eesti ja hiljem ka Venemaa, nii et see on päris loomulik, et sa aina arened ja, ja su pilk teraneb ja, ja su tööpold äh, suureneb. Ja nii et selline oli, oli nagu see kujunemisprotsess ja väga paljugi muidugi oleks sellest rääkida. No ansambel Seelast kujunes üldse Nõukogude liidu kõige esimene ja kõige, kõige pikka ajalisem kospelmuusika kollektiiv üldse läbi ajalu. Ja, see on tõsi. Uh, muidugi uh, kui nüüd rääkida, uh, nagu võiks ülda, noh, kas siis kaasa aegsemast, sest kaasa, ma ütleksin, et see enne enne kui midagi, kedagi või midagi nimetada kaasa aegseks. Uh, kaasa äksemas rääkides uh, oli meie kontaktide kaudu Selgus nii palju, et jah, et olid teisigi kogudusi ja kirikud ka Venemaal, kus siis võeti kasutusele äh, instrumente, mis olid nagu mõnes mõttes ebatraditionaalsed. Äh, ma mõtlen peale klaveri ja Oreli ja nüüd asjade siis kasutati seal ka äh, paskiinstrumente äh, ja koguni äh, siis saksofone ja, ja mõnes paigas koguni trumme. Aga, aga ja, stiil kui niisugune oli loomulikult äh, jäi käendiseks äh, kohalikuks stiiliks lihtsalt seda võibolla siis nagu äh, kohendati või täiendati tätutud liiki uute instrumentide kõiljem sellele lisandusid võimendusseadmed nii et meie tööl oli teiesti oma nägu äh, see on õige ja mõide see oli väga hoitav äh, et hoolimata äh, et me olime Eestis ja väikses kuskil koguduses tegime oma tööd aga äh, sõnumid levivad ja informatsioon levis ja nii et meil üsna peatselt tekis teatud särane järgimine nii et äh, meile tulid külalised üle venemaa ja, ja, ja kui sa üle mäletad kas mitte 70. aasta alguses, kui hipi liikumine jõudis oma otsaga ka Venemaale ja samuti Baltikumi, siis sellega, see tõi endaga kaasa muidugi väga suure uh, hubiliste ulga. Ja meil oli mitmedki üritusi, ühisüritusi uh, noortega ja, ja tollaste, pika tol pikajukselistega Venemalt, Lätist, Leedust, Moskvast, Piiterist. Ja nad kõik nagu mingil määral äh, koondusid siis nagu meie tööömber ja, ja loomulikult keegi oli nagu, kes seda siis koos hoidis ja, ja ma ütleks, et see oli just minu isik, aga, aga meil olid mitmedki liidrid Baltikumist ja me üritasime teha nii mõndagi ühisüritust ka läbi viia siin Tallinnas, mis mõned korradki lõppesid äh, teetud tebameldivustega. Aga, aga jah, see oli iseloomulik, et meil olid kontaktid ja ma nagu mõiljem aru sain mitmetki gruppid, said oma inspiratsiooni siit. Ma, ma mõneta, võibolla, oli Riias oli üks maarise nimeline noormes ja, ja nende töö Riia paptisti koguduses Maranata nimel sai oma alguse siit Kiievis. Ukrainas grup, kes tegutsis seal ühes baptisti koguduses, sai oma inspiraatsiooni meelt ja mit, mitmedki nad uh, said meelt ja me muidugi ei eh, hoidnud informatsioonad endale. Nii et selles mõttes jah, me andsime, püüdsime tuld edasi anda nii palju kui me suutsime ja erinevatesse paikadesse ja, ja küllab sellel oli mõnistuse mõju. No neid epide külastusi sinu selles kirikus seda mäletan hästi, sest et Ma ise olin sellel ajal selline otsi ja hing ja mäletan kogutsevanema sõnu, et ühel õhtul ta luges 150 hipit, kes oma käed õssid, tahtsid kõik Jeesust järgida ja, ja ma ja. olin ise nende seas seal rõdupeal ülevaled. Et... See oli, see oli võimas, võimas. Ja, tuleb meelde üks huvitav lugu. Ma oma abiga selle tutvustan natuke Eestimaadi ja, ja olime parasegu teel viimsisse ja muidu ma ei tea, kas sina võtsid sellest õhtust osa või ei, aga meil oli äh, nagu üks arane ühisüritus siis äh, sõpradega m Moskvast ja, ja Piiterist ja, ja Ukrainast oli meil inimesi, Baltikumist. Ja meil oli siis koostöö või sarane soe vahekord pastoriga viimsist Eevald Timasega ja tema võibolla endalegi aru andmata andis nõusuleku, et mega võime tema palvemaja kasutada. No vaiseki ta muidugi ei teadnud, mis sellega siis kaasa tuleb ja, ja nii, et mul tuleb see lugu meelde väga värvikas. Aa, olime siis nagu oma püüdsime, nagu oma seda õhtut ettevalmistada ja korraga märkame, et Ja, et kummaline, nii kui see ka ei ole, tead, linn on korraga väga ele ja meie kohtume oma sõpradega palt oma eestu siis küll selle pöödla küüdiga ja küll siis rongidega ja siit ja sealt ja teatud inimesed käevad siis neid sõpru vastu võtmas, sest noh, telefon ei ole kasutatud tollal ja oli vaja kontakte luua ja kõik kurdavad, et ja, et aga, aga meil on neid kutsumata külalisi ja, ja need järelkäijad on kole palju, et, et mida sellest arvata? Ja see oli väga kummaline muidugi, et, et nagu ühe korraga, nagu me jõudsime ainult ühele järjeldusele, et, et, et meie, meie Tallinna linn oli korraga äkki väga aktiivne ja väga eleev. Ja, ja, ja, ja meie krupp siis neid noori inimesi, kes siis kokku tulid, õieti tähistamaks ühe sõbra, tema nimi oli Riiga. Tema sünnipäeva, see oli meie nagu ametlik nagu siis põhjus, miks me üldse nagu seda püüdseme korraldada. Kattevari siis. Ja, Ja korraga meil oli, et meie grupp oli mitme kordistunud. Ja kui me siis otsaga jõudsime sinna viimsisse välja ja õht oli täies oos ja pild mängis ja laulkülas ja, ja kätteplaks oli muidugi tugev. Korraga keegi osistab siis mulle kõrva, et kule kas sa tead? Ma ma ei tea. Et äh, palvemaja on ümber piiratud. Ma ütlesin, et noh, et öö, oled sa kindel selles? Ja, et seal on küll on seal, öö, poli, mitte politsei, vaid militse öö, jõud ja, ja seal on isegi merekooli kursante. Ma ütlesin, no, ja, ja Eival nagu läks ka väga pikaks ja, ja ma usun, et ta kindlasti ei olnud elus varemist kohtunud säraste juhtumitega. Noh, meil oli olnud talased, on ta, ta olisi kohtumise varem, nii et see eriti nagu ülatanud. Ja no, mis sa siis ei ole arvad, mis me siis teeksime nüüd puhul, et kas paneme siis pillid koti ja katsume ära hiilida? Me ei teinud seda, me jätkasime. Ja võibolla sai keratud seda võimendusnuppugi vähe kõvemaks ja nii, et tantsime kauru juurde. Ja no ja, öö, muidugi väikselt oli südame sirme, et mis siis ilm saab ja kui siis oli õhtu möödes ja meil oli oli väga meeldiv ja on, et mitmedki noored nendest, kes tulid, oli teinud oma otsused jumalriigi kasuks. Hakkame siis ära minema ja siis korraga nagu pimeduse varjus kuskil on hääled ja kuskil on sammud ja korraga sa näed, et seal on mingid inimkogud liiguvad ja see oli väga kummaline. Me ei teadnud, mis nüüd vaadata, sest see oli olemata kogemus. aga muidu selle õhtu jooksul siis, kui me jõudsime peatusesse ja siis, kes siis iganes pussist välja astus, siis seal olid siis need kollased autokesed. et me kutsusime neid kollasteks alvelaevadeks tallal. Ja, ja, ja, olid sidrunid, need, ja, ja alve... sidrunid ja olid need yellow submarine, me kutsusime neid ja, ja, ja, ja korraga siis, ja oli neid, kõik kohad olid neid täis, nii et meie anused noori siis sõidutati siis kuskile üh, politsei selle eest lõpinda mingil määral oma äh, nagu elu, võibolla mugavuste arvel ja võibolla isegi karjääri arvel maksta selle eest, mis oli väärtuslikum ja millel oli igaviku väärtus. Ja lõpuks ei annud sina ju alla, vaid sa jätkasid tööd oma kodus, kodust sai nagu põrandaluse töökeskus, eks? Selline peastaab, kuhu siis kus kuhu siis tuli üle Eesti maa, tuli jutlustaja, et ma mäletan seal teedi ja kes seal kõik käisid jagamas ja sa ise jagasid. Mäletan, olles ise Nõukogude liidus jagasime, nendest kell veel raskem on seal pambuseesriide taga ja, ja. ja mõned lood, mis sa sellal rääksid, ma mäletan siit saadik sellest mehest, kes oli seal oma, oma üksik kongis ja, ja mitte kedagi ei ole ja ta tunneb, et ta on nii, nii unustatud ja korraga ta kuuleb, et keegi kõnetab teda vaatab, et kes see siis on? Ütleb, mitte ükski juukse karvi peas su peast hukka saama. Ja see oli jumala hääl. Yeah. Mäletan seda lugu. Tõesti, ja. Ma, Sul on äh, hea mälu. Äh, need lugusid on muidugi kindlasti palju meil, äh, tead ülo, meie elu ja töö nagu väljus Eesti raamidest. Ja ma ei tea, mina olen alati vist inimene, kellel on äh, olnud äh, väga tugev tunnetus Jumala ülemaailmisest kogudusest. Ja kuigi me töötasime, töötasime kirikusi ja ma hiljem olin selle kiriku kaastöötaja ja ma pidasin seda väga oluliseks ja väärtuslikuks, ma siiski arvan, et, et see oli nagu selles mõttes minu elu kutsumus kuuluda ühte kogudusse ja olla nagu selle koguduse teener. Kuigi ma et ma tahan korrigeerida seda, olles pastor muidugi, see oleks olnud teine. Ma ei tunnetanud, et ma olin kutsutud olemaks pastor, ma seda kunagi ei olnud. Kuigi maalin nagu noorte võibolla võiks öelda siis mitte ametlik pastor. Aga, aga alati oli mul see tunnetus, et me esindame Jumala kogudust üle maailma. Kristuse ihu, kes on piibliga tuttavad, mida see mõiste tähendab. See on midagi särast, mis, mis on esindatud kõikide rahvuste Ja kõikide naha värvide ja kõikide inimeste poolt. Nii et on loomulik, et meil on vajadus suhelda üksteisega ja olla kontaktis. Ja see oli, see oli palju rohkem, kui lihtsalt välisma huvi, nagu seda tollal väljendati. Või soov omada ilused asju või, või, või, või kaasaeksed tehnikat või mida iganes. See oli vajadus suhelda teise Kristusiehu liikmega, kes paraku oli kunstlikult meist lahutatud. Ja kui tekisid need kontaktid nüüd... Nende poolsete külaskäikude kaudu meie juurde, meil teispidi see ei töötanud, siis need olid tohutud uh, rõõmsad kohtumised ja, ja see, see rõõm ja, ja see soojus ja, ja see tänulikus jumale vastu, et tema oli selle kohtumise lubanud teostada, see, oli, see oli midagi ära korralist ja ma arvan, et mõne see oli see põhjus ka, miks alati taheti meie juurde tulla, sest me olime ehtsad. Meilime rõõmused, me, me väljendasime seda rõõmu siiralt selle üle, et uus kohtumine oli meile öö, lubatud ja osaks saanud. Muidugi sellega me ka ühtlasi kuulsime sellest, mis toimub edasi maailmas ja kuidas jumal toimib öö, oma ihukaudu teistes paikades. Aga tead, see oli see, see Kristusi ihu öö, tunnetus see künarnu kõi või osadus. Ja samal ajal see oli mitte ainult poole, vaid see oli ka idapoole, nii et meil oli väga tugev koostöö vene põrandaaluse kogudusega ja kogutustega üldreeglina. Ja ilja muidugi, kui meie kontaktide kaudu länega tekis, siis meil tulid meie saabused meie orbiiti siis vaimulikult raamatud ja kirjandusi ja piibliid ja nii edasi siis päris selge, kui need olid venekeelsed, siis me antsime edasi need nendele vene sõpradele, kelle ei olnud mitte midagi. Ja, ja sedagi tööd sai harrastatud aastate jooksul. Võibolla paljud sellest isegi KGB toimikud ei valgusta, aga, aga see oli üks väga oluline, väga oluline tegevus, kus nagu Tallinna võiks ütelda siis selle väikese lukku agukese kaudu siis voolas materjal kaugemale idasse ja, ja see juba hiljem jätkus ka sinu kaudu, nagu ma hiljem kuulsin, kus sina olid omakorda kontaktisikuks nende materjalide vahendamisel. Aga ma nagu sõnastaksin seda uuesti nii, et, et see on see kristusihu kogemus. ja see oli see põhjus, miks me olime siis kontaktis ja otsisime neid kontakte oma sõpradega nii Rootsist kui Soomest, kui, kui Inglismalt ja, ja Euroopast ja Ameerikast. Ja, ja nii, et see ma usun, on põhjus, miks miks meil tekisid sellased väga sojad suhted, miks meie töökasvas ja muutuks tuntuks ja me kindlasti saime olla õnnistuseks ka palju ja testele, kes tulid ja said jõudu ja inspiraatsiooni meie töö kaudu. Ja see ei olnud ka kerge lõpuks sinu kodule, kui need tumendatud klaasidega masinad seal seisid, eks ole? Yeah. Ma mäletan seda väga selgelt, eks ole, kuidas mõni ikka aegalt vaatas välja, et masinad on kohal. Mm -hmm. ja, ja, ta... ja ometi me käisime koos. Ja, ja muidugi, see oli üks osa, Meie elus oli paratamatus ja mõtlen veelkord, see oli see hind, mis tuli maksta ja, ja nii, et sellega tuli arvestada. Ja nagu äh, ma mõnetan ülikoolis keegi õppejõud ütles, et jah, et ja see põhimõtte mõtleksin või selline väike aforistlik mõtevälgatus äh, kindlasti pidas paikaga meie tegevuses, et kui arenesid ründevahendid, siis arenesid kaitsevahendid. Nii et äh, see oli aeg, kus me kindlasti õppisime olema konspiratiivsed, õppisime väga olulist asja. Ja ma, ma usun, et ma püüdsin seda ka sisendada oma sõpradele noorte gruppis. See oli nimelt üks prinsiip, mis kandis kogu meie tööd. Kui ma rääkisin Kristuse ihust, siis sellega, mitte ainult õnnistustega, mida me vastu võtame, sellega kaasnes ka vastutus. See on alati meie elus nii. Et kui Jumal meile midagi annab, siis sellega kaasneb teatud vastutus. Ja me tegime teile väga selgelt aru, Ja andsime aru sellest, et kui meil on usaldus ja kontakt oma sõpradega ja, ja see oli siis nii hästi ristipõik üle maailma, äänepoole poole ja poole, siis sellega kaasas käis ka teatud usaldus, mida me ei, suutnud, ei tohtinud reeta. Ja nagu sa mäletad, tolla aegane salateenistus oli ju rajatud sellele, et, et purustada, võiks ütelda, seda usaldusmüüri, mis oli inimeste ümber. Ja, ja sellele oli ju rajatud kogu see energia ja kulutati tohutud sumasid raha ja näis, et nendest puudu sellest puudunud kunagi. Vahendidest ei olnud puudu, nendest autodest ja kõigist nendest nii-öelda ära müüdud isikudest, nendest ei olnud puudu, sest nad kõik olid kunagi elus komistanud, olid paratamatult sattunud lõksu ja olid siis muutunud süsteemi orjaks, kui nii võiks öelda. Vaatamata survele, Me, ma usun, et me pidasime vastu ja võibolla ilma väikeste eranditega võibolla äh, üldiselt me siiski suutsime endale aru anda, et usaldus on niipord oluline, et me ei saa seda reeta. Minu sõbra saatus ja võibolla tema vabadus olenes ja sõltus minust ja ma tegin kõik selleks, et teda kaitsta, palju kui ma suutsin. Ja see oli üks kandeprinsiip, sest et me mõsime, tema on selle sama ihuliige, kuhu kuulun mina. Ja Piibel õpetas meile see ju sel, väga selgelt kalatlaste kirjas, et mitte ainult ette kandke oma koormaid, vaid kandke ka üksteise koormaid. Nii et kui sa oled tõeline kristlane, siis sinu olul oli kaks risti. Sa ka pidid kandma oma risti ja ka oma sõbraristi. Aga õige. Sellele vaatamata sa läksid vastu hoolu ja sa tegid uh, see Living Soundi projekt, eks ole? Uh, ukutalu. Sa võne sõnaga võibolla valgustada uh, asja. Ukutalu nüüd. oli nagu, nüüd nagu teatud mõttes uh, juba nagu meie töö oli omandanud mitmeid tahkusid ja ja kui sa mäleda terpelt murdu, siis tema oli nagu kes oli selle projekti autor nagu põhiliselt ja me olime selle tööga seotud öö, loomulikult ja nagu me püüdsime nagu laiendada oma tööd, meil olid mitmed no, noorte juba siis muusikaliselt ka välja kujunud oleks ajaks. Öö, Ja ma ütleksin, et meil olid mitmedki noorte festivalid, no, muusika üritused, väljaastumised, kus sai nagu kontakti võetud siis meie kaaslastega, põlvkonna liikmetega muusika kaudu. Kirjanduse valmistamine, edasi andmine, trükkimine, paljundamine, muusikaprojektid ja Living Sound. Muidugi see oli ilisematel aastatel enne minu lahkumist. 78. Uh, ja see või... Living Sound muidugi, kui ma nüüd ütlen sulle, mainisin sulle 68. aastat ülo. See oli aasta, kui Terry Law, kes, kellest küünes Living Soundi rajaja ja juht, tema külastas meid sellel aastal esimest korda. Ah, Sellest aastast alates... Oli meil pidev kontakt oma vahel, mis muidugi pidev tähendas seda, et ta oli järjepidev, aga ta ei olnud mitte tihe. Meil oli side ja ma olin täiesti teadlik tema tööst, aga me ei kirjutanud, sest kirjavahetust ei, meil ei olnud võimalik pidada, aga teedud isikute kaudu meil oli kontakt ja, ja sellel ajal, kui ta rajas Euroopa, kontori Inglismaal, siis selle osakonnaga oli meil väga, väga tihe kontakti ja LivingSoundi üritused Venemaal olid kõik meie poolt organiseeritud ja nende etteastet isegi mis see oli, kuidas seda ajalehte kutsuti, Komsö Morska ja Prada äh, noorte klubis ja koguni Ostantkina televisioonis. RR. Need olid kõik, kõik meie poolt organiseeritud, mis muidugi hiljem äh, nagu vaikiti maha, aga paraku siiski oli sarane äh, äh, pretsedent on aset leidnud ning sa on esinenud äh, kõikvõimses äh, Ostantkino kanal number 1 jõulõhtul või vana aasta õhtul ja on esitanud äh, kaks või kolm kristliku pala ingliskeeles mis iljem kordamisele millegi pärast ei tulnud, aga vähemasti neid on mängitud ja esitatud seal. Ja need olid nagu meie üritused ja koostöö Living Soundiga, kuni siis lõpuks nad jõudsid Eestisse. Ja, ja sellest ajast muidugi oli meil väga aktiivne koostöö, nii et tegelikult uh, Living Sound on olnud meie, võiks ütelda, uh, kolleegia vanem vend Meie mõttekaaslane ja meie toetaja ja ka meie töö tutustaja Läänes kogune läbi nende aastate. Ja, ja nii et kui me mõtleme tagasi, vist oli 78, kui nad siis saabusid Alines esimest korda ja siis järgnevatele aastat ühtlasi ka. Ja no, nii palju kui me suutsime teha need üritusi, siis see oli muidugi siis, nagu võiks öelda, juba siis see kulminatsioon meie aastate pikkusele eeltööle. Aga tuleb meelde üks üritus Tallinnas teine taoline sellele. Võiks öelda, selle kristliku hipiliikumise me kutsusime ka Jeesus Jeesusrevolutsiooniks. Paraleelt sellele oli, kui ma jäksi kuskil 79. aastal või nii, meil olid kaks noort meie grupis, olid just asja abielunud, Limmings ja me mõtleme, et noh, et kuidas me saaksime küll korraldada ühe ürituse. Me püüdsime muidugi teha teatud nii vaikseid äh, nurgataguseid kohtumisi kohalike muusikaga muusikutega, äh, no, võiks olda, jam session, äh, äh, terminoloogia järgi. Ja aga need olid üks vaiksed, aga midagi suuremad, midagi enamad, kuhu võiks kutsuda inimesi, kus nad saaksid terve oma soundid välja panna. Äh, leidus siis meil parakoolid need kaks noort inimest, kes olid abielunud ja mõtlesime, okei, okay, teeme siis ühe pulmapeo, milleks mitte. Ja, ja põlma peol sisse siin noot, meie külalised, aga seda läbi viia oli väga raske ja kuluks aega, et seda, kuidas me seda õhtut siis ettevalmistasime ja tehniliselt, kuidas me toimetasime need instrumentid sinna. Ja kõik see oli väga raske, sest tollase KGB väga ülivalvuse silmaaal oli väga raske seda asja läbi viia, aga see õnnestus me suutsime siiski äh, toimetada instrumentid kohale ja, ja, ja teha, mis kõik vajalik oli ja see õhtu oli suur õnnestumine kus juures muidugi mul tuli alguseks siis vaband, vabanduseks öelda, et äh, teatud põhjustel meie noor paar siiski otsuses mitte äh, nagu, nagu lauda katta ja, ja ja endast väga palju rääkida aga kuna me ei oleme kokku tulnud ja meid on väga palju siin, siis mis mitte olla rõõmsed ja laulda ja teha ja pililüüa ühes koos ja ktor muidugi oli väga palju uusi noori, kes onad kristlased veel ja nad tegid oma et nii et raskustele vaatamata ikka leidus selles niiöelda selles ülivõimses müüris neid pragusid, millest õnnestus läbipugeda ja ja et nagu sai lüüa seda süsteemi ja ma arvan, et, et ilisemad Elisemad aastad ju tõestasid seda, et see suur võimas müür, kui ta kokku siis siis see olnudki nii väga ootamatu. Selene oli eelnenud aastade pikkused ettevalmistustööd, aga kristlastena muidugi eelgelt palve Eestöö, e eeltöö, mis selle e võiks olla selle e kurjuse impeeriumi või selle, selle suure süsteemi kokku varisemise läbi ja, viis. Kas sa kunagi uskusid selle aja jooksul ka, et see suur, äh, punane koletis, äh, kellel on maailma suurim armee, et see kunagi võib lagunada? Uh, ja nagu see juhtus need Ja lugedes ma kindlasti uskusin seda, aga muidugi ma olen osalt tunnistama, äh, olimata nüüd sellest, et ka mul oli oma visioon eluks ja, ja, ja ma uskusin väga tugevalt. Äh, Eesti rahvasse ja, ja seda tööd, mis me tegime, me ei teinud lihtsalt mitte ennalt endale, eks ole enese rahuldamiseks ja enese teostamiseks. sellel tööl oli palju kaugele ulatuvam äh, mõju ja mõte, aga ma arvan, et võibolla ma siiski ei osanud seda nii hästi ette kujutada, et see, mis saabus, see oli siiski niivõrd võimas ulatus, et äh, ma arvan, et ta rabas kõiki, kuigi muidugi äh, olid mitmed sõbrad, kes olid seda ennustanud, kelle kaudu Jumal oli annud sõnumi, et see päev saabub, Aga no, kui Jumal midagi ütleb, ta ei ütle kunagi täpselt, et see sünnib sellele sellel kuupäeval. Ja nii, et selles mõttes, kui see saabus, see hetke saabus, see oli tõesti põrutav, see, see oli vabustav. Ja enne kui see, kui see punane monstrum lagunetel jõudis, nad tulid ka ju sinu koju, eks ole? Oh ja, külastus oli tihti. Ja, ja muidugi neid kohtumisi nende võimu esindajatega äh, oli, oli veel rohkem ja ma ütleksin, et jah, et seda ei olid cirka 20 aastat, nii et ma võiks ette kujutada minu toimik oli üpris paks äh, ja nii et see tõepoolest äh, on olnud üks, üks võibolla ebameeldimavad mänestus ja minu elus see pidev surveülo ja, ja see alaline äh, nagu ahistuse tunne ja teadmine et, et äh, nagu Orwell kirjutas oma raamatust 1984, see suur vend, kes vaatab üle õla. See tajumine ja see tunnetus, see, oli, see ei olnud meeldiv. See ei olnud meeldiv. Olimata sellest, et me olime kristlased ja me olime väga pühendunud Jah. ja me, meil oli osadus Jumalaga ja meil oli see vaimulik jõuvarustus. Aga, aga see oli äärmiselt raske aeg. Ja, ja tõepoolest eriti masendav oli muidugi see, kuna tulid hulganisti ja, ja pöörasid meie maja ümber, ja tekid nii-öelda, nagu nad kõtlesid, läbi, läbi otsimist, aga sellega kaasas käis niisugune nagu vaimne surve ja, ja pimedus ja, ja eriti lastele oli see väga avaldas ja väga negatiivset mõju. Aga sellega kaasas olid ka momentid, kus Jumal lausa fantastiliselt ja vahetult meie kasuks toimis ja tegutses ja ma ei hakka detailidesse laskuma, aga, aga hoolimata seal nende erodeeritud ja, ja, ja trenitud meeste ettevalmistusest, hoolimata öö, nad siiski ei suutnud ka mitte kõike leida, mida nad, mida nad võibolla tulid otsima. Ja muide, üks, üks kord ka mul on meeles juhtum, kus Jumal ütles mulle väga konkreetselt enne nende saabumist, et, et nad, on, nad tulevad. Ja, ja nad tulevad ja nad tulevad kavatsusega äh, mulle halba teha, nad tulevad minu koju. Ja mõide kui nad siis jõpus, saabusid, see oli kuskil võibolla olla viis tundi enne kohale jõudmist. <laughs> Ja kui nad siis lõpuks kohal jõudsid, ma võisin neid siis päris no nii hästi alvasti, kui ma manasin oma närratuse näole, mõtlesin, et ma juba ootasin teid. See oli muidugi suur shokk selle pärast, et nagu sa võid arvata, see oli nüüd viimane asi, mis tohtis välja imbuda KGB müüride vahelt. See oli siis eelinfo siis selle kahtlustatava läbiotsimise osas ja näed, jumal pidas seda vajalikuks ja ta andis mulle selle teada, nii et tema kui tarkuse ja kõike teadmise allikas. Tema oli mulle ilmutanud ja, ja muidugi nad olid äärmiselt sokeritud. Nii et järgnevate tundide jooksul, neid oli vist kuskil selli tervese päev, kui see tüüad, kus siis nad pidevalt pöördusid tagasi. Mõjuurde ütlesid, et kuule, ütle mulle, kes? kes ütles, kes sulle ütles. Ainult see nimi ütle mulle, kes sulle äh, välja lovidas. Just, seda, et kes ja, ja, muidugi mul oli hea ütleda neile, et tead, mis. Mul on, ma võin hea küll kui sa kellelegi räägi, ma ütlen sulle. See jumal. <laughs> Ja lõpuks ma mänetan, põranda lauad ju ka pöörati tagurpidi. Kuule vist oli üks moment, jah, kus meil oli ehitus, oli veel pooleli. Muidugi ma pean ütlema, ma ei taha endast maalida pilti, kui ühest võimsest ja, ja sellisest olulisest tegelasest Eesti maailmulikustöös või muusikatöös, mis, mis iganes pilti maalitakse. Ma olen ikkaga ka samal ajal puudulik inimene. Ma ei suutnud kõiki oma ülesandeid täita. Tuli ju töötada insenerina tükitöö asutuses ja muusikatõist juhtida ja tõlkida raamatuid ja valmistada kirjandust ja samal ajal me ehitasime ka maja, nii et äh, oli tõbulevast aeg, kus siis äh, meie oma, oma, oma kooslekuid ja üritusi pidasime meie kodus äh, ajal, kui majal on veel päris valmis, nii et arvatavasti oli küll, ja, nii et nad vist isegi ühel puhul tahtsid meie kamina müüri, ära lõhkuda, et piiruda sinna sisse ja ma täpselt ei tea, kas nad siis leidsid mingi aparadi või millega nad siis vendusid, mille varal nad vendusid, et ei ole põhjust päris just maja maha võtta. Aga küllab neid, ja neid asju võis olla küll, ja. Mis, sul olid päris pikad ülekuulamist enne, kui sa Ameerikasse läksid? Oh ja, no ma ütleksin nii, et 20 aasta jooksul oli nii ühte kui teisteks ole, et tõepärast neid pikki ülekuulemise oli ka varem, Ja, ja muidugi meie juhtum kui niisugune, see on nüüd erilugu jällegi, äh, oli mõnes mõttes ainulaadne, kuna meie, minu äh, tolase abikase vanemad olid tulnud ka Ameerikast ja, ja sugurased olid ühend riikides. Minu isa oli siis Rootsist juba jõudnud äh, saada Kanada alamaks. Ja nii, et meil olid vahetud perekonna liikmed ja see oli päris loomulik. Äh, ja tollase sellel ajal eriti Äh, eriti just äh, tahas ühendamise prinsiipi tunnistas küll võibolla vastu tahtmist ka nõgude liit ja, ja nii et see oli põhjus miks ja see oli alus, millele me baseerusime oma väljasõdu taatlusel äh, arendamisel ja asja ajamisel nii et äh, selle asja käigus muidugi oli meil igasuguseid äh, kohtumisel ja kuulemisi. aga ma tahan selle kommentaari siiski lisada siia vahele, põimida nii palju öelda et ülo, kuigi Me taotlasime aktiivselt ära sõitu öö, sotsialistlikust paradiisist jutumärkides alates võibolla 75. aastast, nii et see oli väga pikk aeg, see oli, see oli kuskil 6, 7 aastat, öö, kuni me lõpuks ära saime. Ja tead kogu selle aja jooksul. See ei olnud mitte sarane kinnisidee mis oleks nagu mind võibolla teinud sõraseks elutuks ja, ja tahte jõutuks ja, ja, ja masendunud inimeseks. Ma arvaksin nii, et ma võiks iseloomustada see aega, see oli väga raske, seda on väga raske iseloomustada küll kõige täpsemalt, aga mõtleksin mõnes sõnaga vaid nii, et see oli aeg, kus me panime selle soovi ja oma taotluse Jumala ette, Ja tegime omalt poolt inimestena, mis me pidime tegema ja mis me suutsime teha. Külastasime Amerika konsulaati ja, ja nemad külastasid meid ja meie kodu ja, ja nii edasi, nii edasi. Paperite taotlus edasi. Kõik oli see, nagu sa võid arvata, see oli väga keruline, väga raske ja pikaeline. Aga samal ajal me jätkasime aktiivset tööd siin. Ja samal ajal me, me püüdsime teha, mis me suutsime teha ja, ja me elasime oma elu, võiks öelda, sajaprotsendiliselt, maksimaalse pingega. Me teenisime oma rahvast, me teenisime oma inimesi, kelle üle jumal meid oli asetanud ja keda jumal meie elu oli toonud. Nii et on võimalik, ma arvan, et kristlasena kristlane mõistab seda prinsiipi rohkem, et ühelt poolt, eks ole, meie elu ei ole siin selles maailmas, meie kodu ei ole, meie igavene kodu ei ole selles maailmas, meil on taevane kodakontsus. meie eesmärk ja siht on minna ülesse. Aga samal ajal inimesena ei äh, ühiskonna liikmene, kas oled siis öö, tööline või oled sa insener või oled sa pastor. Sa teed oma parima siin sellel ajal ja, ja sa püüad hoolitseda oma perekonna eest. Nii et see on mõnes mõttes nagu äh, äh, sellane vastuolu, aga Kristlasena me mõistame seda ja ma arvan, et me leidsime lahenduse sellele vastuolule.